Kad žena rađa, žalosna je jer je došao njezin čas, ali kad rodi djetešce, više se ne sjeća muki spog radosti što se na svijet čovjek rodi. Tako i vi sad ste duši žalosni, ali opet ću vas vidjeti i srce će vam se radovati. I vaše vam radosti niko neće otjeti i u onaj dan više me ništa nećete pitati. Zaista, zaista kažem vam, Ako šta zaišćete od oca u moje ime, dat će vam. Do sad, ništa niste zaiskali u moje ime. Išćete i primit ćete, da vaša radost bude potpuna. Ovo sam vam kazivao u usporadbama. Dolazi čas kad vam više neč kazivati u usporadbama, nego ću vam nevišćivati oca otvoreno. U onaj dan iskati u moje ime. I ne kažem vam da ću ja moliti Otca za vas. Doista sam vas otac ljubi, jer ste vi mene ljubili i vjerovali da ja od Bogah iziđoh. Ja iziđoh od odca i došao sam na svijet. Sad opit svijet ostavljam i odlazim k ocu. Reknu mu njegovi učenici. Evo, sad otvoreno zboriš i naslužiš se nikak se nikakvom usporedbom. Sada znamo da sve znaš i ne trebaš da te iko pita. Po ovom je vjerujemo da si od Boga izišao. Odgovorim Isus, sada vjerujte, evo, dolazi čas i već došao, kad ćete razbježati svaka na svoju stranu i mene ostaviti sama, ali nisam sam, jer otac je sa mnom, ovo sam vam kazivao da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijete.